Розділ тридцять перший. Після такої професійної підготовки екзамени були просто дитячою забавою. З усіх предметів отримав дев'ять-десять. Не на рівні сі, але все одно добре. І тепер вже має бути розслабон. Як на замовлення, під руку підвернулася халтурка. Сказав батькам, що хочу заробити, а не вилами махати на селі. Мабуть, багато не зароблю, але залишусь у шауляї, і зможу інколи бачитися з Монікою Мінде влаштувався до концертини Уночі продавати квіти, бо це спокійніше, ніж пхати ті штуки баксів Всередині є такий квітковий куточок, який не зачиняють на ніч Тому необхідно комусь посидіти до ранку і доглянути за тим всім Робота не пильна Приходиш туди ввечері на восьму, не кваплячись підрізаєш квітам стебла Замінюєш воду, газетою «Експресконтакт» торгуєш Особливо і торгувати не потрібно. Змітали, як гарячі пиріжки. Ось так і стоїш поміж заздалегідь скомпонованих букетів, очікуючи романтиків, які собі не дозволяють з'явитися вночі до коханої квітів. Інколи мене навідувала Моніка. Батькам казала, що йде в магазин, або згадала про якусь річ, що не повернула подружці. А завтра їй цього до смерті треба. Добре, що батько не пропонував підкинути її машиною. Моніка тепер вчиться не менш, як до іспитів, бо попереду – вступні екзамени. Найняла якогось професора математики, який приходить додому, а батьки наказують йому давати Моніці задачі чим поважче. Звичайно, таких задач не буде на іспитах, оскільки в школі ми цього не вчили, але все одно батьки змушують її вчитися. Мабуть, намагаються показати, що вона нічого не вміє, і треба ще вчитися і вчитися, тобто ціле життя. Про це ще Ленін казав, і її батьки теж повторюють, бо Ленін дурниць не вчить. Якщо вона не буде вчитися, то нікуди не вступить, а коли не вступить, то, ну, мабуть, тоді кінець світу. А коли вона все зробить і залишається трошки вільного часу від навчання, і вона каже, що хоче піти у кіно з подружкою чи кудись іще, вони одразу починають заперечувати. Типу, коли в тебе залишається так багато часу на кіно, то ось, пери свій одяг, просуй. Вона увесь час під їхнім пильним наглядом. Здається, що вони трясуться, щоб нічого з нею не сталося до іспитів, якби могли, чергували би біля неї, підмінюючи одне одного, як біля місячного немовляти. Колись братко їй заздрив, бо вона була маленька, і практично всю увагу батьки приділяли їй. А тепер він задоволений, що батькам по барабану, як він живе. Батьки перетворили Моніку з балованої донечки ледь не на песика, якого бажали видресувати на свій манір. Так вона мені розповідала. Одного разу від цього всього стався перебір. Моніка зібралася піти поїздити на конях, а вони не пускають. Вона гупнула дверима і пішла. А коли поїздила, то в її голові якось думки уклались. Моніка каже, що інколи не можеш нікому, крім коня, відкритися. Тільки він один її зрозуміє. Вона налаштувалась ще раз поговорити з батьками про все, щось пояснити, але наступного дня дізналась, що вони вже подзвонили до адміністрації і заявили, що вона більше не буде відвідувати заняття з верхової їзди. Батькам примарилось, що їзда на конях – це погано для ніг, а ще, не дай Боже, впаде, струс мозку дістане напередодні екзаменів. То нехай надягнуть моніці шолом, бо раптом цегла впаде. Крім того, Моніка розповідала, що заняття з їзди верхи означає, що треба теж дбати про свого скакуна. Вони прив'язуються до людей майже як песики. А тепер батьки від неї і його забрали. І це сильніше потрясіння, ніж впасти з коня. А ще більший прикол, що братко почав їй натякати і розпитувати, чого вона ходить у поліклініку до бабського лікаря. Він не стежив, але звідкись дізнався. І як тільки щось йому не до вподоби, тут одразу «Може хочеш, щоб батьки поцікавились і допомогли уладнати твої проблеми?» «Що за маячня?» – відповідає Моніка. «Мені труси натерли, ти на тому городі пополов би цілими днями, ще б не те поналазило. Але братко гонить своє. Думаю, це справа рук Едити. Іншого варіанту немає. Бо Моніка про це нікому ні слова, проте якось зустріла Едиту в поліклініці і страшенно розгубилась». Можливо, та подивилась на її талончик, чи бачила, з якого кабінету Моніка вийшла, або мала знайомих, яких розпитала. Але іншого варіанту немає. Для мене теж цей варіант реальний, хоча я й утримався від коментарів. Вочевидь, Едита прагне Моніку загнати в кут, а потім прийти мене втішати. Діваха, що ходить з вічним дашком на голові, могла до такого додуматися. Спершу лист мені написала, потім братку настукала. Напряму батькам подзвонити, мабуть, не наважилась. Але бідолаха, вона навіть не знає, що в неї жодного шансу. А, можливо, знає, тому й намагається помститися. Однак я не маю, що сказати ні їй, ні братку Моніки, чим їх настрашу. Словом, тепер Моніці світить проводити цілі дні на дачі. А там роботи не бракує. Для неї та дача – жесть, але батьків не вибирають. Від них можна тільки втекти. Це теж варіант бо мені здається, що її батьки такі психи, котрі придумають, як і у вільнюсі тримати її на повідку теж. Не знаю як, можливо, братка відправлять жити разом з нею чи ще щось. Але куди ти втечеш, коли ні роботи, ні бабла не маєш? Так питає мене Моніка, бо батьки їй дають гроші лише на необхідні витрати, на шкільний обід і зошити. У мене потроху народжується план. Може, це ще не план, але вже варіант. Якщо справи так триватимуть і далі, то варіант зовсім реальний. Я прикинув, що можна заробити постольнику щоночі. Гаразд, не щоночі, а через ніч або через дві. А через місяць буде півтори штуки, а через два місяці три. І кажуть Зроби букет. Ти відповідаєш Дивись, скільки нароблено, вибирай. Ні. Кажуть то недобрі. Зроби ти. Я ж не вмію, пояснюєш. «Що ти мені тут крутиш? Я ж знаю. Давай, наперед. Ну, вперед!» «Ай, думаєш, яка різниця?» І робиш, бо вдень кидав оком, як флористки працюють. Клієнт виходить задоволений і залишає чайові. Ні, від таких щоночі постольнику не навариш. Але треба знати, як тут все у тому квітнику склалося. Тепер у нашому місті залишився лише один нічний бар – концертина. І в тому єдиному нічнику – єдиний обмінник валют. Просто навпроти наших квітів. У тому єдиному обміннику ближче до ночі закінчувалися літи. І так, що вечора. А зараз без літів ніхто нічого тобі не продасть. Повертається компашка уночі з Польщі. Хоче пожерти. Потрібні літи. Або прийде по типу, костюмчику на рукаві піджака, що ще етикетка залишилась, але це нічого. Тут навіть крутіше, бо він наносить вечірні візит дамі, отже треба дещо купити. Потрібні літи, мабуть, Свої залишив у дружини. Підходить такий до віконця обмінника, а там пані обмінниця бачить солодкі сни. Нам не складно прикинути, скільки тих літів треба. Загалом немало, ну хоч би дві сотні баксів купити. Тому поназичали у всіх і почали серйозну справу. Ми різали грубо, проте чуваки спочатку м'ялися, а потім залишали нам свої бакси. Зрозуміло, що коли підвалював до нас хтось із шауляйської братви, ми так вважали, що він саме з тої банди. То обмінювали по курсу, який написаний в обміннику, і ще люб'язно усміхалися. А вони не десять зелених обмінювали. Завалює один такий, і вся ніч похована. Обміняв двісті баксів, і бувайте здорові. А коли все гладко, без ускладнень, і вночі заходять лише ті бідолахи, яких без жодного жалю облуплюєш, після такої ночі обмінюєш в банку баксе назад на літе. Ділиш навар і залишається постольнику на носа. Зовсім не зле, правда? Моніка слухала і все розпитувала. А тобі не страшно, що спалишся? Як борги будеш віддавати, коли щось трапиться? Я розумів, що за її питаннями стоїть не стільки турбота, як роздуми «я так би не змогла». Я би боялась і, ледь-ледь -лед чутно, молодець, вмієш крутитися. Бізнес з валютою був немов громовиця з ясного неба. Ми вважали, що пограємося з тими квітами впродовж літа, нікуди влізати не будемо, трошки заробимо, щоб час даремно не гаяти. Працюємо вночі, тому залишається ще день. Найкращі речі завжди якось з'являються самі собою. Найкращих речей не сплануєш, не вирахуєш і не вигадаєш сам. Я раптом усвідомив, що найкращі речі трапляються, коли нічого не робиш і не докладаєш зусиль. Щось падає тобі під ніс, а тобі треба тільки не прогавити можливості. Так, як з тими плакатами. Ти ж не міг, сидячи ущавляє, подумати. Поїдемо до Риги, я чув, там хороші плакати бувають. Понакупляємо, привеземо сюди і добре проштовхнемо. Так не може бути добре, бо коли ти вже про це знаєш, значить ти не перший. Коли ти не перший, то добре вже не може бути, бо не оригінально. Коли тягали туди чорний хліб, зле не було. Але ти один з тисячі і знав, що справа скоро загнеться. Ще кілька років тому була така забава. Купуєш якісь листки, потім їх висилаєш, чекаєш, поки тобі теж пришлють. Дочекалися тільки перші. Коли ти перший, опановує почуття, ніби відкрив безлюдний острів. Поки інші туди дістануться, ти вже напихаєшся бананами і ананасами так, що зможеш без хвилювань спостерігати, як інші рубаються за рештки. Якщо згадати, як я вперше потрапив на тренування з регбі, теж пішов туди просто так, щоб спробувати. Я нічого не хотів, не напружувався, нічого не планував. Ми грали, а я цілу зграю гравців м'ячем тягну за собою. Тягну, а вся зграя слідом. А я все тягну і тягну. Тренер зупинив гру і каже мені, дивись, ти вже через півполя відтягнув всіх за собою, але на свій бік. А треба якомога далі добратися на бік супротивника, тому потрібно не тягнути, а штовхати. Це був головний урок. Більше мені нічого майже й не потрібно було пояснювати. Немов якомусь жереб'ятку. Воно, коли народжується, стає на ноги і все. Більше ніхто нічого йому не пояснює, що і як робити. А я ще згадав ту книжку «Поезія стародавнього Сходу». У ній Хоку теж такий, здається, що нічого не відбувається, але щось трапляється. Схоже, і з Монікою. Я подзвонив, погнав до неї, і все було просто і ясно. А скільки часу я мастив собі голову? Які лашки на як підійти, що сказати? А коли казав те, що заздалегідь придумав, то це бувало зовсім не в тему. Тепер був найкращий час. Ні думати багато не треба, ні щось робити. Гроші самі собою пливуть до тебе. Бабло, літо, а попереду щось невідоме, щось небувале, скоріш за все, життя у вільнюсі, життя разом з Монікою. Оскільки вночі не дуже є чим зайнятися, то сидиш і пускаєш до голови спогади, які там спокійно пасуться, мов вівці. Це схоже на дитинство, коли зайняти різними дурницями, які здаються неймовірно важливими. Наприклад, дивитися, як пливуть по небу хмари, складати з камінців башту, сидіти на березі річки і ні про що не думати, вглядатися у воду, але нічого не бачити. Коли ти так зайнятий, тебе можуть кликати додому їсти, можуть що завгодно робити, ти ніби й чуєш, але це тебе не торкається. Якось моя баба почала гукати аж у криницю. Потім побігла до ставка, не могла мене знайти і сильно перестрашилась. А я лежу в клуні, все чую, але чомусь не розумію, здається, що це не мене кличуть, а якогось іншого мене, котрий таке і є, робить все, що наказали, а не того, який живе де інде. Я мав дожити, десь в іншому місті. Мав сам бавитися і якось проводити день. Проте гра залишалася просто грою, незважаючи на те, що я сам придумував правила, і весь довколишній світ. Найчастіше моїх два «я» розділялись, коли споглядав небо і хмари. Тепер я часто густо споглядав з лави запасних, як моя команда грає без мене. Інколи трошки ще бігав, але зазвичай сидів у формі, але на поле майже не вибігав. Узимку на міжшкільних змаганнях я не грав навіть за свою школу. Перемогли й без мене. Я тільки навчив їх різних фінтів. Чемпіонат юніорів ми теж перемогли. Я отримав медаль, однак відчував, як неминуче все віддаляється. Сидячи на лавці запасних, я чітко усвідомив, що більше не гратиму регбі. То велике і чисте регбі було десь далеко. Воно може залишатися і за межами поля. Я можу залишитися регбістом повсюди, і для цього немає необхідності грати. А в нашій грі мене і раніше дещо дратувало дехто з нашої команди. Наприклад, ті, що глузували з дівок. І про що з ними говорити, коли вони хоку не те, що не розуміють. Але ніхто і не чув про таке. А колись ще вагався. Моніка чи регбі. Якби треба було вибирати. Скажімо, якби треба було поїхати вчитися у Вільнюс. Бо Моніка точно буде там вступати. І що тоді? А що? Мусив би грати за їхню команду «Залізний вовк»? Суцільна нісенітниця. Адже тепер здається, що хтось зробив вибір за мене. І більше дилеми не виникне. Я зможу не паритися і поїхати у Вільнюс у слід за Монікою. Зараз запарок все менше і менше. І спити здав нормально. Халтурка чиста. Ну, майже. Але все одно великий кайф, коли вранці тебе буде напарник, який уже збігав до банку, обміняв бакси назад на літе, а ти маєш новий стольник, який ще пахне фарбою. Не треба ні кави, ні зарядки. День умить починається з правильної ноти. Поправді, мене більш хвилювали бакси, які ми колись брали. Байдуже, скільки там ми їх привозили з риги – 5, 8 чи 20. Вони завжди мали пошарпаний вигляд. Втім, вони мали ще якусь додаткову вартість, окрім тої, яку показував курс обмінника. Це як Кока-Кола – не просто лимонад. Адідас – не просто спортивний костюм. А Чикаго Булс не тільки спортивна команда, як і бакси – не просто бабло. Елементарні команди – це Мілуок і Бакс або АСК Алмати. Вловили, про що я? Бакси – це Америка. Бакси – зелене світло. З ними можеш отримати все. Робити справи, вирішувати проблеми, перетинати кордони. Бакси – це свобода. Вони – втілення справжнього. Нічого оригінальнішого за них і бути не могло. Тому рахуєш їх і знову перераховуєш. У того дідуся в перуці, який на одному баксі очі краще, ніж у Діда Мороза. Одразу з'являється довіра, з'являється відчуття польоту. А коли перевертаєш купюру на інший бік, то кожному довбню зрозуміло. інготвій траст. Trust. І ще написано One. Отож ті американці вірять в Бога. Не так, як у Леніна, чиї голови у Гановері нікого не цікавили. Бакси завжди цікаві, бо вони вічні. Це майже поезія. Ми віримо у Бога. Одного. Але котрого? У того, що на небі, чи того одного, який у твоїй руці? Він теж Бог. Але, мабуть, це одне одному не суперечить, а якраз доповнює. Ось тому і складалося враження, що можна рахувати ті свої вісім баксів хоч півдня. Такою силою може володіти тільки справжня оригінальна річ. Бог створив людину на свій образ, тому людина – його копія. А тут інакше. Тут сам Бог у твоїй руці. Тому хочеться стискати, притуляти ближче до себе і ніколи не відпускати. І немає нічого більш гидотного за підроблені бакси. Можна носити підробку адідасів, можна слухати спертих і перезаписаних депешів. Проте, коли в тебе з'являються підроблені бакси – все. Звісно, можна спробувати спихнути десь на базарі, але тепер вже не ті часи, бо звикли до літів. Бакси потрібно нести до банку, але підробку краще не нести. Можна поставити в рамку, але в підробці не буде сили оригіналу. А з де трапилася ось така історія. Йому було мало обмінювати валюту. Він крутий математик, вирішив ще й пограти на автоматах. Унизу, в горілчаному відділі, стояли гральні автомати. І він все бігав дивитися, скільки чого в який запхають і коли хто від них відійде. Піфагор, бля. Вирішив все вирахувати. Продавці алкоголю поміж собою домовилися, що не будуть пальці пхати до тих автоматів. Мінде все гонить донизу, дивиться, яка там ситуація, хто біля якого стоїть, чи довго вже стоїть, чи автомат щось виплюнув йому, він очікує, щоб хтось зламався чекати, або все своє бабло вже згодував автомату. Його логіка була проста. Спостерігаєш за автоматами, очікуєш, доки хтось їх загрузить і зламається, тоді підходиш, кидаєш кілька жетонів, і автомат вже готовий викинути більшу суму. Однак усе це було надто просто. Окрім цього, я вже знав, що найкращі речі неможливо розрахувати чи спланувати. Чесно кажучи, я теж намагався підрахувати. Але мій план був набагато простіший. Я почав грати у Кенолото. Задум простий. Щотижня ставити на ті самі цифри по 50 центів. Ці цифри мусять коли-небудь випасти. Поки вони випадуть, ти можеш вигравати менші суми, які отримаєш, коли вгадаєш менше за 10 цифр. Оскільки той час, доки ті цифри випадуть, все наближався, можна буде збільшити суму. Поставити літ або два що довше ставиш, то ближче той час. Усе було так ясно і просто, що Моніку теж затягнуло. Я це робив вже протягом тривалого часу, але лише зараз подумав, що моя комбінація цифр могла вже випасти до того, як я почав на неї ставити. Я подумав, але Моніці нічого не сказав. Подивимося, чим усе це закінчиться. То ось мінде почав трошки грузнути в ту справу з автоматами. Він же не чує, коли інші йому про гроші говорять, особливо, коли радять зав'язати. На нього якась блокада находить. Я навіть злегка злякався, кажу, заспокойся ти нарешті, просреш, усе бабло і моє теж. Чи тобі замало того, що ми заробляємо на валюті? І не треба ніяких індій, ти що? Не можеш тут жити, як той йох? Всюди можна нічого не робити і медитувати. Я ще не чув, щоб хтось на гральних автоматах собі багатство здобув. І те, що йоги в Індії накопичували якісь скарби, теж не чув. Однак Мінде мене не слухав. Він робив усе на свій розсуд. Типу, не може так бути, щоб не відігратися. Він найкраще знає ситуацію, бо ночами тут працює, а в день час проводить. Проте автомати вважали по-іншому. Вони вважали, що здіймешся до 20 літів і досить з тебе. І на них встановлений процентик і крапка. Грай скільки хочеш, вище не піднімешся. Ось ті автомати потихеньку і забрали все його бабло. А ще забрали все позичене бабло. А тоді вночі з'явилися діячі у шкірянках металістів і нагадали йому про декілька коробочок з чаєм по 40 літів. Мінде був змушений спустошити всю касу майже без базару. Поза як чуваки не лише бородаті амбали, але в одного з кишені ще й ланцюг звисав. Втім, у цьому світі має бути якийсь баланс подумав Мінде, коли кілька днів потому до нього прийшов якийсь вождь і попросив обміняти 200 баксів. Тепер відіграюсь. Неможливо бути нечутливим до оригінального, і Мінде не подобаються ті банкноти. Він будить тітку, яка супе в обміннику валюти, каже «Дивись, чи ти би брала такі? Чи все тут нормально?» «Брала би», каже тітка, і зачинившись, знов завалюється спати. Ось Мінде і взяв. Бо не самовито хотів швидше вилізти з тої бочки лайна. А зранку в банку ледь поліцію не викликали. Але йому якось вдалося винести звідти ноги та ще й купюри забрати. Мінде повернувся і говорить тітці сплячій красуні, що валюту обмінює. Добрий ранок, ось, прошу, беріть, поки ви рахуватимете, я вам кавусі принесу. Та продерла очі і каже, ні, не братиму. Мінде так розбушувався, що мужики знизу мусили піднятися його заспокоювати. Та як тут заспокоїти? Повна бочка лайна. Окрім боргів, ще й двісті намальованих зелених. А братва чекати не буде. То ось, прощавай, Індія. Батько Мінде мусив спустити офігенний тілік Голд який котрий щойно купив. А Мінде, ну, він спустив свою колекцію пивних банок, годинник Монтана, теж мусив продати. Хоча що тут допоможуть кілька літів, тим не менш спускав все без розбору. Бо для батька це було ділом принципу. Віддав останні труси, але Мінде і так полюбляв без них ходити. Таким чином спокійне літо обернулось до гори Дригом. От тому я й кажу, немає нічого важливішого, ніж відрізнити оригінальну річ від підробу.